ولقد اوحينا إلى موسى ان اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يا بسلا تخاف درك ولا تخشى نتو ليمفنوليا موسى توك اوسيكو نواجا وانو وابيجيه نجيا كافو بحاريني usihofu kukamatwa wala usiogope faatba'hum fir'aun bijunudihi faghashiyahum minal yam mimma ghashiyahum fir'aun yakafwata pamoja na majeshi yake basi kiliwafunikiza homa baharini kilichoafunikiza wa, wa aldhanna fir'aunu qaumahu wa ma hada aliwapoteza watu wake wala wa hakuwaongoa ya bani Israel, innad wa wana wa wa'adnakum janiba at-turil wa nazzalna alaykum al yenu na tukakuhidini upande wa kulia wa mlima na tuli manna na salwa kuloo min tayyibati ma razaqnaakum wa la taqghaw feehi fiyahillu alaykum ghadabi wa man yahillu alayhi ghadabi faqad hawa quleni ketika vitu vizuri hivi tulivyokuruzukuni wala msiruke mipaka katika hayo isiye yakushukieni ghadhabu yangu na inayemshukia ghadhabu yangu basi huyo ameangamia wa, wa inni la ghafaru liman tabwa waamana waamila salihan thum na hakika mimi ni mwingi hukusamehe kwa anaitubia na akaamini na akatenda mema tena akaongoka wamaaajlak an qaumika ya musa na nini kilichokutia haraka ukawaacha watu wako ewe musa qalahum ulaa ala athri wa ajiltu ilayka rabbi litarda akasema hao wapo nyuma yangu wananifuatia na nimefanya haraka kukujia mola wangu mlezi ele uriweke qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri akasema sisi tumewatia mtihani watu wako baada yako na msamaria amewapoteza fa raja musa ila qaumihi ghabana asifa Qala ya qaumi alam ya'idakum rabbukum wa'dan hasana afataala alaykum al'ahdu am aradtum an yahilla alaykum ghadabun mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi Musa karuliku watwaki kwa, kwa ghadhabu na kusikitika akasema enyi watu wangu kwani mwala wenu mlezi akokuahidini ahadi nzuri Ye yeah, umekuwa muda mrefu kwenu au umetaka yashukieni ghadhabu ya Mola wenu mlezi Ndiyo maana mkavunja miadi yangu qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hum minna awzara min zinatil qaumi faqadathnaha faqadhathnaha fakadhalika alqas samiri Wakasema, sisi hatukuvunja miadi yako kwa khiyari yetu lakini tulibebeshwa mizigo ya mapambo ya watu basi tukaitupa na hivyo ndivyo alivyoitoa shauri Msamaria. Fa akhrajalahum 'ijlan jasadallahu khuwaran faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi Na akawondia ndama kiwiliwili chenye sauti na wakasema huyu ndiye Mungu wenu na Mungu wa Musa لكن ينسوا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هاكوونا قوه حكوارديشي نينو ولا حكوweza كوذورو ولا كوفا الله اكبر الله اكبر لا tena vikapishana vituko baina Firauni na Musa Mwenyezi Mungu akampa wa wahi yaani ufunuo mtume wake Musa atoke Misri na wana wa Israeli wakati usiku na aipige bahari kwa fimbo yake utatokea muujiza mwingine nao kufunguka njia kavu baharini naye akamtuliza asijiw na hofu kuwa kamato na kama Firauni au kuatazama katika maji Musa kafanya kama alivyoamrishwa Mwenyezi Mungu akatoka Firauni na askari wake nyuma yake akawakuta kwenye bahari. Akaenda nyuma yao kwenye njia iliyofunguka baharini kwa ajili ya Musa na kaumu yake. Na hapo katokea mujiza na maji kumfudikiza Firauni na kaumu yake wakazama wote. Hivi ndivyo Firauni alivyopotea yeye na watu wake, wakaacha haki, wakateketea wote. Enyi wana wa sisi tulikokuokweni na adui yetu Firauni na tukakuhidi ni kuokoka kule wa Musa Kuwa mtafika salama mpaka kwenye kandu ya mlima na tulikuteremshieni manna na salwa chakula kizuri cha tamtamu na nyama ya deginono kule ni vitu hivi vizuri tulivyokurzupuni bila tabu yoyote kwenu wala msidhulumu wala msiki kumuasi Mwenyezi Mungu katika maisha haya ya starehe isije kuteremkia ni yangu kwani anetemkiwa na ghadhabu yangu uporomoka katika ya chini kabisa ya mateso ya Mwenyezi Mungu na hakika mimi ni mtukufu kusamehe kwa aneua chokafiri wake na akatengeneza imani na akatenda yema na akadumu juu ya hayo mpaka kakutana na Mwenyezi Mungu Musa aliwatangulia watu wake kwenda mlimani, apate kuzungumza na mula wake mlezi Mwenyezi Mungu akamuliza sababu ya kufanya kwake haraka kufika mbele kabla ya kaum yake. Musa akasema, "Hakika watu wangu wapo karibu nami, watanikuta. Ewe Mola wangu mlezi, mimi nimewatangulia ili kutaka kukurilisha wewe." Mwenyezi Mungu akamwambia, "Sisi tumewafanyia mtihani watu wako baada ya wewe kuwawacha wakaingia katika fitna. Msamaria, mwapotoa Musa akawarejia watu wake na akaghadhibika sana na huzuni ya uchungu akawasemeza watu wake kwa hamaki Moda wenu mlezi alikuahidi kuwa atakokoeeni na takogoweni kwa kuiteremsha Taurati na kupata ushindi kwa kuingia nchi takatifu Haujapita muda mrefu ahadi na nyinyi mmekwishasahau ahadi ya Mwenyezi Mungu alikupeni Kwa kitendo chenu kiovu hichi mnataka kadhabu ya Mwenyezi Mungu ikutarimkieni kwa maasi yenu Aliokuhadari Sheri nayo, Mmesahau ahadi yenu mlionipa kuwa mtafuata mwendo wangu na mtafuata nyayo zangu. Watu wa Musa wakasema kwa kutafuta udhuru, hatukwenda kinyume na ahadi yako kwa hili yetu, lakini tulipotoka Misri tulibebeshwa mizigo ya mapambo ya watu, kisha tukaona kwa uzito wake kwetu tuepuka nayo Msamaria akawasha moto katika shimo Tukaitupa hiyo misigo na kadhalika samaria naye katupa vyombo walivyokuwa navyo basi msamaria akawaundia dama Aliena mwili wa dhahabu ukipita upepo ndani yake hutoa sauti Husikilizana kama wa ngombe ili udanganyifuti mie akawaita waabudu na waao wakamwitikia. akasema yeye na ufasisi wake huyu ndiye Mungu wenu ndiye Mungu wa Musa Akasaha Msamaria kuwa ni wepesi mtu akizingatia na kutafuta dalili kufahamu kuwa ndama hawezi kuwa Mungu macho ya lingiopofu yalipozingatia kuwa huyo ndama ni Mungu hawaoni kwani hawarejezai kauli yao wala hawezi kuondolea madhara yote wala kuwaletea manufaa yote